«Так що там з керівниками ордену?» Якубович стенув плечима. «Я їх не знаю». «Ну, тобто знаю, звичайно, що очолює орден Великий Магістр Аватара, але справжнє його ім'я – таємниця. Так само, як таємницею є ім'я Великого Інквізитора ордену, правої руки магістра. На зборах ордену вони присутні лише в масках». Та й це буває не часто, лише тоді, коли приймають по святу нові лицарі.